Salme 100 En sang med musikledsagelse til taksigelse. Rop i triumf til Jehova, alle dere mennesker på jorden. Tjen Jehova med fryd. Kom fram for med gledesrop. Kjenn at Jehova er Gud. Det er han som har dannet oss, og ikke vi selv. Vi er hans folk, og savner på hans beite. Gå inn i hans porter med taksigelse. Inn i hans foregårde med lovprisning. Takk ham vil hans navn. For Jehova er god. Hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid, og hans trofasthet fra generasjon til generasjon.